Rómverja brefið þriðvíkabli Hvað hefur þá geðingurinn fram yfir aðra? Eða hvert er gagn umskurnarinnar? Mikið á allan hátt Fyrst og helst er það að Guð hefur trúað geðingum fyrir orðum sínum Sumir þeirra hafa bröðist Hvað um það? Getur það gert trúfesti Guðs af engu? Fjarri fyrr því Guð skal reynast sannorður, þótt sérkver maður reyndist legari. En og reytað er, til þess að þú reynist réttláttur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mál að verja. En ef ranglæti okkar staðfestir réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Skildi Guð, svo að ég tjá mig eins og menn gera, vera rangláttur þegar hann tjáir reyði sína? Fjarri fer því. Hvernig mætti Guð þá dæma heimin. En verði sannleiki Guð skýrari honum til dýrðar við að sína að ég er legari, hvers vegna á ég þá að dæmast sem sindari? Eigum við þá ekki að gera hitt illa til þess að þið góða komi fram? Sumir bera mig þeim óhróðri að ég kenni þetta. Þeir munu fá verðskuldaðan dóm. Hvað þá? Höfum við gýðingar þá nokkuð fram yfir aðra? Nei, alls ekki. Ég hef áður líst sömu sök á hendur gýðingum jænt sem grikkjum að þeir væru allir á valdi sindarinnar. Eins og rétað er, enginn er réttlátur. Ekki einn. Engin er vitur. Engin sem leitar Guðs. Allir hafa þeir vilst að vegi, allir er spiltir. Enginnar sá er gerirrið góða, ekki neitt. Opin gröf er kók þeirra, með tungum sínum draga þeirra og tálar. Högg orma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beysku. Hvað til eru þeir í spori að útella blóði? Öðun og emn er í slóð þeirra, og veg friðarins þekkja þeirra ekki. Guðsótti er enginn til í huga þeirra. Við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengur lögmálið til þess að munnur þakni og allur heimur verða svara til saka fyrir Guði. Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðinni við lóðmálið, en lóðmálið kennir hvað sé sind. En nú hefur Guð opemberað réttlæti sitt sem lóðmálið og spámanirnir vitna um og byggist ekki á lóðmálið. Það er réttlæti trúarinnar sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jésu Kristi. Hér er engin greinarmunur. munur. Allir hafa sindgaf og skortir Guð styrð og Guð réttlætir þá ánþess nokkur verðskuldiða af náð með endurlausn sinni í Kristi, Jésu. Guð bendir á blóðans sem sáttar forn, þeim sem trúa. Þannig sýnir hann réttlæti sitt. Hann hafði umborið þær sindir sem áður voru dríðar til þess að byrta réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann er sjálfur réttlátur og réttlætur þann sem trúir á Jésu. Hver getur þá rósað sér? Engin. Eða af hvaða lögmáli ætti það að vera? Verkanna? Nei, heldur af lögmáli trúar. Ég álít að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Ef er guð einungis guð geðinga, ekki líka heiðinga? Jú, líka heiðinga. Svo sannarlega sem guð er einn og réttlætir jafnt umskorna menn af trú og óumskorna fyrir sömu trú. Ger ég þá lögmálið af engu með trúni? öðru nær. Ég staðfesti lómálið.